Ține cerei alese de Dumnezeu, din amus fugitorilor de idoli, și chemată în limba sfântă, ca să ajungi mirasa lui Hristos. Noi cei ce ne spovim prin tine din multe feluri de răută și neputință. Cântări de mulțumire și la multă aducem ție, Noi rugătorii tăi sfântă, Și într tot laudată mare muceniță. Iar tu, având îmbrăzneală către Domnul, Din toate nevoile ne-sbăbosește, Ca ne-nceta să câptăm bucură. Vărvară, mira sa cea prețeleaptă a lui Hristos. Bun, ură, Vărvară, mira sa cea prețeleaptă a Purăția cea cistită și într tot iubită de îngeri, Fără brihară păzind o cistită vară-vară. de redicită a fi împreună cu îngerii, Cu care cânti în cer cea trăită lui Dumnezeu, Auzi-ne și pe noi care cântăm ție pe pământ, aceste cântări de la mână. bucură ceea ce ești mai înainte răduită De la Dumnezeu, Tatăl, ai chipuit patimile Fiului Său. bucură ceea ce ești chemată, Din la lumina cea adevărată, A credinței și a darului. De Fiul lui Dumnezeu, care este lumina din lumina. Bucură-te ceea ce ești Cu trupul și cu sufletul De preasfântul de Duh, Cel ce te-a chemat pe tine. Bucură-te căreți purcăciunea trupului Și a sufletului te-ai păzit, fără priha Bucură-te Ceea ce te-ai logotit Pe tine Fecioară curată Bine-mi Hristos Ce-născut fi Fecioara Maria Bucură-te Ceea ce n-ai voit acum cunoaște pe logodnicul Cel pământesc Pentru că te-ai făgăduit ce des. Bucură-te, fecioriei, care-ai fost crescută în mijlocul spinorii dolești. Bucură-te, floarea curăției, care-ai florit suset în slava cea neveștejită. Bucură-te, ceea ce te urcește bună, mireazmă, în grădina lui Hristos bucură te ceea ce te mângâi acolo, De vederea celui mai frumos decât fii omenești. bucură te ceea ce ai albit anile tale pe pământ, Însă îngele Mierului. bucură te ceea ce în cer în cura fecioarelor urmezi, lui Domn bucurete varvara mira sacia prânte lapte al lui christos domn orotete varvara mira sacia Așa a al lui Cristos. Păzându-se pe sine, sfânta barbara, a șezat-o tatăl său înalt, a cugetat-o sine, a fi în cer de puterea lui Dumnezeu. Și punând într-o inima sa suire, legătoare, Adică trecerea de la cuberic la lumină, Și de la șelăciune dolească la domnul cel adevărat, A cântat lui Dumnezeu, Haliluia, A. Când Sfânta Fecioară, barbara, să înțeleagă ceea ce era de înțeles. Numai pentru însuși făcătorul, una toată factura, vorbea cu mintea s-a zicând: Vitorii cei întunecați cum ar putea să zidească luminătorii cei luminați, ai cerul lui spune: La care ping s-ar a răspuns, așa. Toți zeii neamurilor sunt demonii Dumnezeu și Unul este, Care a făcut cerurile și toată lumina lor, Deci minunându-ne de mintea ta, țăleaptă-n picioară, Crăind ție unele ca acestea. Bucură-te ceea ce ești cunoscătoare mai mult, Decât bătrânii slujitorilor itolești, Bucură-te ceea ce ești mai înțeleaptă, decât înțelepții lumii acesteia. Bucură-te că Dumnezeu-ți-a dat ție cele neștiute și cele ascunse al înțelepciunii sale. Bucură-te că Dumnezeu cuvântul te-a învățat pe tine, adevărata teologie. Bucură-te ceea ce cu mintea lui Hristoa povârșit pe toți cititorii mâstele. Bucură-te ceea ce-ai văzut cu adevărat crugul ceresc mai înainte decât aceea. Bucură-te că ce ai cunoscut faptura ca într-o oglindă pe să-și facă po. Bucură-te că ce zidit ai văzut pe lumina cea nezidită. Bucură-te că acum față privești în ce lumina feței lui Dumnezeu. Bucură-te ceea ce un chip de nepovestii te veselești de lumina Lui. Bucură-te, înțelegătoare, Prin alegării razei fața lui Dumnezeu luminat, Ca soarele se arată nouă. Bucură-te, nu înțelegătoare, În care noaptea rătăci, se luminează ca ziua, Bucură-te, Barbara, Mirasa cea prea lui. Varvara, mira sa cea prea înțeleaptă a lui Grisbold. Puterea celui de sus a fost dată atunci Spiritului Varvara, ca și oarecând de demult porocul Ezechiel. Față de diamant puternică, Față de toți închinătorii la idori, Ca să nu se teamă de fața lor cea sărbatică, Nici să se spăimânte de îngrozirea celui cumplit. Pentru aceea cu-ndrăzneară striga fecioara, Cea cu-nțelemciune bărbătească. Pe trăimea cea într Cistesc și acestea cu credință nu mă greiesc cu mare glas, Aliluia! Având Sfânta Barbara, Înțelepciune dată de sus, Alergat către lucrătorii băi, cei se zidea și arătând lor taina spintei trăim, A porunci să se facă trei ferestre, mai zicât. De vreme ce chinătorii la idoli au și nu măririle lui Dumnezeu cerui adevărat, Măcar pereții cei de piatră acestei băi, cu aceste trei ferestre, ca prin trei să mărturisească pe Dumnezeu, unul din Sfânta Trăine, Cer și slăbit de toată făptura. De aceea, pentru înțelepciunea aceasta sfântă, v primește unene ca acestea. Bucură-te ceea ce ai ghipuit, în baia cea cu trei ferestre, ta-i lui Botez, în numele prea sfinte, trei. Bucură-te ceea ce te ai spălat pe tine prin apa Botezului și a cu și după aceea și cu sângele tău ce nu ce bucură că prin trei ferestre ai venit în tunericul mulțimii Bucură-te că prin trei ferestre ai văzut lumina Sfintei trăim, Bucură-te că prin acele trei ferestre a privit spre tine soarele dreptății, Care a strălucit a treia zi din mormânt. Bucurăte că prin acelea răsărit, Ție de la sfânta treime de mântuire. Bucură-te ceea ce totdeauna inima ta deschisă către Dumnezeu, Spânta treime. Bucură-te ceea ce tare ai închis, Firea ta înaintea celor trei răspui nici vrăjmași, Împotriva trupului, a lumii și a diafonului. Bucură-te că ai așezată sufletul în tău trei ferestre, Înțelegătoarea credinței, a rădejdii, a dragostei. Bucură-te că ți s-au deschis celdile de către trei în îngerești. Bucură-te că pe tine în cele de sus, Ale prea sfintei cu bucurie te-au primit, Bucură-te Barbara, mirasa cea prea lui, A Lui Hristos. Fii for de urdine mare al Tatălui tău, Ce sufla cu grozire și cu ucindere, S-a pornit asupra ca să i sufletului tău, Sfântă Varvara, Dar n-a putut să-l Pentru că era temeiat, pe piatra credinței Hristos, În care înțeleaptă-n făcioară, Tu ne-ai mișcat pălăstând, Din Hristos ce te-ntărea, Pe tine ai cântat, Aluia! povestite te-auzi din tatăl tău, Dioscor, pentru Sfânta Trăime. De la tine frica cea leaptă, ca o aspidă și-a scopat sale, Și după asemărarea șarpelui celui cu lima veninată, cu sabia scuțită s-a pornit ca să te ucidă. Vărtu, mira să lui Hristos, Urmând mirelui tău, Iisus, Care a fugit de sabia lui rot, Ai fugit de sabia lui Dioscor, Dori să întorci într un dragoste, Părintească, Mânie a inimii lui cea de fiară, Iar noi cu aceste cântări, stin ta cea cu Bucură-te, fericită, ceea ce-ai fost izgonită din casa cea pământească pentru dreptate. Bucură-te, ce-am pentru Domnul, în ceea ce te-ai lipsit de bogății pentru Hristos. Bucură-te, că sărăcia ta este părăția cerului. Bucură-te, că-ți s-a gătit, e veșnicelor Bucură-te, merușa cuvântătoare, Care-ai scăpat de cumplit Amunia, tiranului lup, Alergând către Hristos pastorul celăbun, Bucură-te, ceea ce a intrat în staunul noilor celor drepte, care stau la dreapta lui, Bucură-te, porumbiță-ți fără de răutate, Rezburat de la pământescul corp, Sub acoperământul cerescului multură. Bucură-te ceea ce-ai aflat, Ții bun, Sub acoperământul aripilor lui. bucură te în prea cestită nireansă, Ampăratului ceresc, care ai fost gonită spre moarte de o cară de tatăl tău cerpământesc. Bucură-te ceea ce cu ești primită de domnul slave, cel fără de moarte. Bucură-te solitoarea vieții care și nu ne ne-a ne-a Bucură-te cea cu totul să uitare, Spre rugăciune pentru noi către Domnul Bucură-te, Varvara Mireasa cea prea a Lui Hristos Bucură-te, Sărcea prânze înseamnă a lui Bispos. Stele cele cu Dumnezeiască ascunde genete, se mă nasc mare, ucenică barbara, că fugind înaintea tatălui tău. Că l-ai povățuit pe el, Spre calea ce-i ce Către soarele dreptății, dreptă țin, Dumnezeu, Care a ridic din pecioară. Însă el oric fiind cu ochii cei sufletești, Dacă și cu cei trupești, Nu te vedea pe cine fugind înaintea sa, Și tu fugi prin mutele cel de piatră. Ce se desfăcuse din poruca lui Dumnezeu, te a scos de la ochii Lui, Într-o peștere de piatră, Ca din mijlocul pietrelor, Ca o pasăre să dai glas, Prin Dumnezeu cântând, Haliluia, ah, ah, ah, ah. Văzându-te pe tine, păstorii cei ce pășteau oile pe deasupra Lui, Ascuzându-te în stâncă se minunau, zicând, Această mienușiță cuvântătoare de celul fulge, Și numai decât i-a o cel mai cumplit, decât trupul alerga la bun. Și aflându-te pe tine acolo ascunsă, Apucându-te de feciorescul tău păr, te pe care aspră spre casa lui, Pentru aceasta și te întâmpinam cu laude ca acestea. Bucură-te ceea ce te-ai asemănat, Tânără munții aromatelor, Bucură-te ceea ce-ai iubit cele de sus Mai mult decât pe cele de jos, Cună-nsu-i inima ta Bucură-te ceea ce-ai scăpat Din groapa cea pierzătoare A închinătorilor la ironii Bucură-te ceea ce-ai alergat La muntele închinarii sfintei trei Bucură-te ceea ce-ai trecut Prin piatră De urma celor cu inima de piatră Bucură-te ceea ce-ai aflat în mijlocul pietrelor pe Hristos, Teatra care te-a întărit pe tine. Bucură-te ceea ce a intrat în peștera, cea de piatră, Ca să vezi pe Iisus, cel ce a fost pus în mormânt de piatră. Bucură-te ceea ce acum vezi pe același zel, pe scaurul slavei. Bucură-te că pericapului tău sunt rupti pe pământ pentru Hristos, Cel care păzește și pericapului omului ca să nu chiară. Bucură-te că perii aceia numărați de Hristos, Spre cum în ceră. Bucură-te ceea ce ți-ai bopsit părul cu sângele tău, Ca și cu niște flori. Bucură-te că în plătirea tău cel însângerat, S-au toți țintr-o de aude. Bucură-te, vară, sa cea prea-nțeleaptă a lui, Marvara, mirasa ceopra între lapta a Lui Hristos. Răvnit propovăditorilor, portătorilor de Dumnezeu, apostol Hristos, Înaintea tirana l-ai pe Pristos, cu Dumnezeul adevărat, Și pentru dășuri chinuri cumplite, adică rumperea cărurilor, Scrijelirea cum unghii de fiere, împitejești ai răbdat, Sfântă Marmara, și în temniță vin închisă, într-însa ca în o pentru să ai sărtat, Cântând, aleluia, aleluia. Hristos, Domnul, care-a anima inima ta Lumina ce-adătărată a cunoștinței Domnului, ca o mire iubita tău, La nezul nopții-a venit către tine. mireasa să să fără pliharna, Și cu dragoste-te-a cercetat, Trămăduit-te de răni, Și cu strălucirea feței sale, A veselii sufletul tău, În timp de negrăit. Iar pe noi credincioși neînvățat, amântați unele ca acesta. Bucură-te ceea ce ai fost bătută fără mine, Pentru Hristos, de ce-a răbdat bătaie, Bucură-te ceea ce ai bătut pe vârșmașul cel nevăzut, Prin răbdarea bătăilor. Bucură-te ceea ce ai purtat rănile Domnului tău pentru trupul tău, Bucură-te ceea ce te-ai vindecat de toate rănile popului tău, prin însuși bomnul, Bucură-te că însuși bomnul, Lumina lumii, fiind temițe ți s-a arătat, Bucură-te că însuși bomnul, Doctorul sufletelor și al trupurilor, Fii tu bolnavă de-a Bucură-te ceea ce prin temnița cea pământească ai intrat luminat în camera ceea ce deaspe. Bucură-te ceea ce din sejuririle tale ai ție, soții, haine de nume tău. Bucură-te că prin tine, și de multe răni, se vin. Bucură-te, că prin tine de toate bolile se zanătoșează, Cei ce te cheamă pe tine cu credință. Bucură-te, dezlegătoare graplică, A celor încurcați de păcate, Bucură-te, vindecătoarea cea bună, A celor foarte lăniți, Bucură-te, farbara mirasa, Cea pe înțeleaptă, Cristos bun orote varvara Rând nebunul tiran să dobândească dorirea sa, și ispitit spitit ca prin cuvintea amăgitoare să te întoarcă pe tine, Sfântă varvara, de la Dumnezeul cel adevărat, Către înșelăciunea idolilor, iar tu ca înțeleaptă fecioară, Ai răspuns lui că. Mai lezi, ne vei face diamantul în moale ca ceară, De cât am întoarce pe mine de la Hristos, Dumnezeul meu, că pe dânsul împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, Cu Dumnezeu adevărat îl măzburisesc, îl lau și și cântului, ale lui. A Adi, Adiluia. cu cumplită mânie tira lumei cerui, Fără de omenie și cu tipul de fiară, Sfântă Mare Muceniță, Barbara, Când a porucit să te spânzure pe lemn, și cu unghii de fier să sfârșie trupul tău, Și cu făcrii prinse să ardă tale. Încă și cu ciocan să te lovească peste cap, De răbdarea ta nu bune, cu până cu cernicie te ferici, cu laune ca acestea. Bucură-te că pentru Hristos cel răstignit pe cruf ce-ai fost păzurată pe len, Bucură-te că ai fost scrijelită peste coaste pentru Isus, ce pus cu sunița în coastă, Bucură-te că a aprins în inima ta focul dragostei către Domnului. Bucură-te că pentru dânsul ai fost arsă cu făclin. Bucură-te ceea, ce Bucură ceea ce ești într mai tare decât diamantul. Bucură-te ceea ce ești într-un vitejie necântită, Mai vârtos decât un pulm de piatră. Bucură-te că prin bătaia cu ciocanul peste cap, Cununa cu împărăție s-a lucrat. Bucură-te că prin acel ciocar S-a sfărămat capul vrășmașului tău, Bucură-te că pentru Hristos Ai pătimit pe pamăt. Bucură-te că pentru dansul mi cerești prea Preamărită, Bucură-te tuturor vrășmașilor noștri. Bucură-te, ajutătoare, grapnică la toate primerile noastre. Bucură-te, varvara, mirasa, sa cea înțeleaptă a Lui Hristos. Bucură-te, varvara. Acea prâncenă a lui Christos. Văzând pătrimirea străină și pricoușă doar a Sfintei, văd, văd, văd, văd, văd, văd, văd, văd, văd, foarte zicând, Fecioară tânără cu trupul său, Cel tinere, Rapt, vitejește pentru Hristos, Deci umplându-se deja reaplâns, Și cu mulțumire a cântat Dumnezeu, Alleluia! Alleluia! s a făcut pentru tine dulceața cea dulce, Că pentru dulceața lui ai răbdat chinurea mare zicând, Paharul-n pe care mi-l-a dat mie mirele meu, ce iubit. A, nu voi bea. pentru aceea și tu însă te te-arătapar, Ce varsă dulceață revinunat de cări, tuturor celor ce grăiesc e așa. Bucură-te ceea ce ai aruncat, În iarul cel amar, amărăciunea-i tolească. Bucură-te ceea ce ai iubit, Dulcea ta cea cerească a lui Iisus. Bucură-te în îztrafa cea înțelegătoare, Care are în sine mana, Adică mâncarea celor ce fac voia lui Dumnezeu. Bucură-te ceea ce umpli de bunătăți pe cei credincioși, Bucură-te râul cel plin de apele darul lui Dumnezeu, Bucură-te-i cel ce-i zborăște, spari de minuni, Bucură-te ceea ce-ai ca o lumină din fumul urât, Mirositor al jetrălorii. Bucură-te tale, cele de peste tot frupul, Te-ai făcut asemenea facurelui. Bucură-te ceea ce cu picăturile sângelui tău, Te-ai făcut mult mai dulce decât mierea. Bucură-te că pomenirea ta s-a făcut prea dulce tuturor credincioșilor. Bucură-te pentru toată biserica care ai fost spost, tău s-a făcut prea cinstit. Bucură-te, varvară, miram sa prea înțeleaptă a unui istos. Bun, te varvară. Cea preînțelaptă a Lui Christos. Toată fi la vitejia ta, Cea cu multă bărbăție, Sfântă și nepirită munceniță, barbară. O mare bucurie s-a bucurat, Și văzând pe vechiul vrășmaș, Pe Domnul cel trufan și-a Împreună cu toate cetele lui diavolești, și dorești rușinat de tine, De-o fecioară tânără biruit și-arunca sub picioarele tale, Cu glas mare către Dumnezeu au cuntat, Aliluia! am azi mie ce pricepuți la vorbire nu pot să spună cu limbile lor cele ritorice ce durerea patimilor tale o Că în va putea spune cineva durerea ta când sau că ea Sau cum va spune rușina feciorești tale fețe, când ai fost pustată coală prin toată cetatea de tirarice-i fără de lege. Deci de pătimirea aceasta și de o care cei s-a făcut? Nu mai aducându-ne aminte tremurăm. Și cu minință vrăim așa. Bucură-te, mălvița cea bună a sădirii lui Hristos, Bucură-te, vița cea adevărată a lui Hristos, Bucură-te că tăi duci seama doi sâmii, Ca doi strucuri într cinste, ai adus domnului tău. Bucură-te că sângele tău din acei ciorchimi Acus ca niște vin de umiliință. Bucură-te că pentru Hristos cel ce-a fost dezgolit, Și tu de hainele tale ai fost dezbrăcată. Bucură-te că pentru cel ce-a fost purtat, cu șocoră în Ierusalim, Și tu pe cetate pe creba șocoră, Ai fost puritată. Bucură-te, ceea ce ai fost de îngeri îmbrăcată, cu veșmânt luminat, Dătrua ta voliciune. Bucură-te, că acela închid nevăzut te-a acoperit De către ochii celor fără de rușine. Bucură-te, ceea ce ai fost, priveniște îngerilor și a oamenii. Bucură-te că și însi-și -și s a mirat de răbdarea ta, Bucură-te că însuși Domnul Iisus a căutat spre patimile tale, Bucură-te că însuși puitorul de nevoințe nu dat nevoințele tale, Bucură-te, Varvara, mira sa cea prea ce a prea celaptă lui, Și-a a Lui Vrând Vrem să-ți sufletul tău, N-ai purtat nicio grijă pentru toate cele ale trupului tău, Sfântă Barbara. Căci când ai ieșit împotriva ta judecata spre tăiere cu sabie, Tu sub sabie ascuțită ca sub o culună frumoasă, Cu bucurie mergând în Dumnezeu celui ce te-a pe tine, La luptă mucenicească i-ai cântat cântare, Aleluia! De cât cele de piatră, A fost nima lui Dio scostântă barbada. Care s-a rântat pentru tine, Nu tată, ce chidan a Că el dacă a amuzit de judecarea ta, Spre moarte prin sabie, Nu numai că n a suferit pentru moartea ta, deci însuși cu sadia seara locul o mi Sfântul tot cap a ampăiat. Și așa după cum a prorocit Domnul, Ticărosul Tatăl a dat pe fica sa spui Marte! Deci într-acest fericii sfârșit al Primește de la noi cântarea aceasta. Bucură-te că pentru Hristos, capul bisericii sub sabie, capul tău ți-ai plecat. Bucură-te că pentru dragostea cea către Cărescul și iubitorul de oameni, Părintele cel fără de moarte, de Părintele pământesc stricăcios, Și fără de omenie ai fost dată spre moarte. Bucură-te ceea ce-ai cu Curgerea cea bună a călătoriei, Celei mucenicești. Bucură-te ceea ce cu gribe până la moarte, Ai păzit credința către Crispoț, Pogodnicul tău ce fără de moarte. Bucură-te ceea ce ești încinsă cu putere de sus, Asupra războiului împotriva puterilor celor nevedesubt. De, de Bucură-te ceea ce ești îmbrăcată întru cele înalte cu mărire, Purtătoare de biruință de la biruitorul Hristos. Bucură-te ceea ce ești pe pământ, Cu arma bunei voii lui Dumnezeu. Bucură-te ceea ce ești în frumusețată în cer, Cu floarele stricăciunii. Bucură-te podoaba și lauda fecioarelor, Bucură-te frumusețea și bucuria mucenicilor, Bucură-te apărătoare tare a creștinilor, Bucură-te și lor. Bucură-te, var Mirasa cea prea-nțelaptă a Lui, Hristos. Bucură-te, var Mirasa cea a Lui Hristos. Cântarea noastră cea de laudă, Ne-ar fi adusă de mulțime fără de număr. Știm că nu este din destulă după vretnicia, Te pe tine, Sfântă, Și într-o tot laudată vor voarbarat. Însă noi răpumiți Fit pentru darurile Lui Dumnezeu ce ne ce prin tine, ni se nou de ajuns. Cu puze ne mulțumire răudă Dumnezeu cel ce te-a prea pe tine, pentru faptele tale ce le pune zic Hiluia. Păclinie primitoare de lumină în sfejnicul ceresc, Pusă înaintea tronului Sfintei trăim. Cu ochii minții te vedem pe tine, Sfântă Fecioară, Varvara, De unde cu rugăciunile tale, Asemenea puniște niște raze luminesc, Negura nopții păcatelor noastre. Și ne povățuiești pe noi pe cărarea cea luminată a mântuirii. De aceea după datorie vretnică ești, a fi de noi cu chemării ca acestea. Bucură-te raza luminii cele înțelegătoare, care te afli lumina lumina cea întunecată? Bucură-te, smirna cea cu bun Care îl dai bună mirea spărbisericii lui Hristos. Bucură-te, că deniță de aur care duci pentru noi, Rămâia rugăciurii către Domnule. Bucură-te, vas de mire, puținați de cări Bucură-te, comară, necheltuită a dumnezeieștilor daruri, Bucură-te, paharul cel ce treci bucurie din nespunarea casei lui Dumnezeu. Bucură-te, vasul care primește dulceața tuturor, Bunătăților cerești, împlirea lui Bucură-te, diamant ce în el lui Bucură-te cu mâna pânătății pe care o ține Domnul în mâna, Bucură-te că pe tine așezat împăratul slave Domnul puterilor mărire și mare cuvință. Bucură-te că ți-a ți dăruit împăratul împăraților și domnul domnilor, Împărăția și domnia sa. Bucură-te că prin chinurile tale, Pentru dreapta credință ai dobândit cu una amărit. Bucură-te, făr-vara, mira sa cea a lui. Mireasa cea prea infelaptă a Lui Hristos. Dar de la Dumnezeu s-a dat prea bună fecioară, Barbara a ferit și a de boli prasnice. De moarte graplică pe tot omul ce pomerește și cinstește cu credință, Și cu dragoste și cu bună, cu cernicie, cinstitele tale patim. Pentru aceea de a dar nu ne și pe noi, Ci sănătoși fiind cu sufletul și cu trupul, Într-o această viață de acum și în ce va să fie săpătăm. Adilul ia. A. Ah, ah, ah, ah, ah. nevoințele tale ci în mărim îndelungă răbdarea ta fericim sfâncul tău sfârșit, Lăudăm bărbăția ta cea nepiruită, Ce s-a rătat în ce tău, ce neputincios, Cu care te-ai preamărit în cer și pe pământ, Sfântă și bună piruitoare, mare muceniță, farfara. Și întru patimilor și ale nevoințelor tale, Cele purtătoare de piruință, Grăim către tine acestea. Bucură-te ceea ce ești, Primită cu dragoste de cetele îngerești, A petrece împreună cu ele. Bucură-te ceea ce ești, Dusă cu bucurie, În cămara cea cerească, de cetele feciorești. Bucură-te ceea ce ești, petrecută. De cetării mucenicești, Cuculuna slavei glas de bucurie. Bucură-te, ceea ce pentru Domnul ai fost primită, Cu dragoste de toți locuitorii cerești. Bucură-te, că plata ta mântă este în ceruri. Bucură-te, că bucuria ta este Vești că tu strălucirii Sfinților Bucură-te ce acești nu prea tare folositare împotriva vrăjmașilor celor văzuși și nevăzuși. Bucură-te solitoare bucuriei noastre și a darului șeamălirii celei vești. Bucură-te, vindecătoarele putințelor noastre, celor trupești și sufletești. Bucură-te, ceea ce ești câștigarea bunătăților, celor pământe și cerești. Bucură-te, că prin tine ne dăjduim, a fi păziți de moartea cea fără de veste și veșnică. Bucură-te că prin tine așteptăm cu bună a câștiga viața cea veșnică. Bucură-te, Varvara, mirea sa cea preînțeleaptă a Ca cea prea a Lui Hristos. Om, un părțimitoare și tot lăudată, Sfântă Mare, Muceniță Barbarat, Primind rugăciunea noastră aceasta de acum, izbăvește ne pe noi de toate durerile suflete și trupești și nevrășfați și văzuți și nevăzuți, Iar cu solirile tale cele primite de Dumnezeu, păzește-ne și de chinurile cele feștice, ca împreună cu tine în pământul celărivi să cântăm Domnului, Aligua! Al divoia, al Oh, O, și tot lăudată sfântă mare muчениță, va Primit rugăciunea noastră aceasta de acolo, Izbăvește-ne pe noi de toate durerile sufete și dupești Și de vrășmați și văzuți și nevăzuți, Iar cu solirile tale cele primite de Dumnezeu, Păzește-ne și de chinurile cele veșnice, Ca împreună cu tine pe pământul celor să cântăm Domnului. Al lui lui Al lui o popă optat mi tot lăudată sfântă mare muчениță va într noastră aceasta de acum, Înzbăvește-ne pe noi de toate durerile suflete și trupești, Și nevrășmați și văzuți și nevăzuți, Iar cu solirile tale cele primite de Dumnezeu, Păzește-ne și de chinurile cele feștice, Ca una cu tine-n pământul celor vei să cântăm Domnul. Lui. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Curățea cea ceistită și într-o tot iubită de îngeri, fără plihara, păzi o cistită, Barbara, Stai învrednicit a fi vețuitoare împreună cu îngerii, Cu care când în cer cânta lăcea trăită de Dumnezeu. auzi și pe noi, care cântăm ție pe pământ, Aceste cântări de la ună. Bucură-te ceea ce ești mai înainte rânduită de la Dumnezeu, Tată. Ai chipuit patimile Fiului Său. Bucură-te ce ești chemată din tutuneric, La lumina cea adevărată a credinței și a darului, De Fiul lui Dumnezeu în care este lumina din Bucură-te ceea ce ești sfințită Cu trupul și cu sufletul De preasfântul Duh, Cel ce te-a chemat pe tine. Bucură-te că de spurcăciunea trupului Și a sufletului te-ai păzit Fără prihana.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 Bucură-te, creilor fecioriei care ai fost crescută în mijlocul splinării dolnești. Bucură-te, floarea curăției care i florit, susetul, Slava Ceane vește Bucură-te ceea ce te ducește de bună mirazmă în grădina lui Hristos bucură te ceea ce te mului acolo, De vederea celui mai frumos decât fiii omenești. bucură te ceea ce ai albit ca nene pe pământ, Însă sângele mielului. bucură te ceea ce încer în fura fecioarelor urmezi, Mielului Domnului. Bucură-te, Varvară-mi, Mirasă cea prea înțeleaptă a Lui Hristos. Bucură-te, Varvară-mi, Mirasă cea prea a Lui Hristos. cereia nese de Dumnezeu, Din neamul slujitorilor de idolii, Și chemată în limba sfântă, Ca să ajungi în Lui Christos. Noi cei ce ne-i zbăvim prin tine, Din multe feluri de răută și neputințe, Cântări de mulțumire și laudă aducenție, Noi rugătorii tăi Și-ntru tot dată mare în geniță, Iar tu având îndrăzneală către noi. Toate nevoile ne sbobosește, Ca ne să cântăm ție. Bucură-te, Varvara, sa cea prețelaptă a lui Hristos. Bucură-te, Varvara, săr a